«Дядьку!» – підказав я. «Дядьку!» – повторив чолов'яга, звертаючись до Мурата. «Так от, коханий дядьку!» «Цебто, він злісно зеркнув на мене, добродію!» «Так ось, добродію, ця справа, справа, яку я хочу доручити вашій фірмі, не зовсім звичайна. Йдеться про зникнення однієї особи. Цього чоловіка треба знайти, я... Слово, вам буде виключено в будь-яку суму. Тим паче, що ви, як мене поінформували, можете, ну, практично все. Вас вірно інформували, буркнув я. Річ тільки в тому, що не за всяку справу ми беремося. Наприклад, ми не вбиваємо людей. Халепа, сказав Мурак, він усе ще уникав дивитися на того чолов'ягу. Ну що ж, діждемось філософова. А тим часом, тим часом, гадаю, не вадило б і випити, і кивнув, показуючи барабашеві на двері. Сподіваюсь, наша людина не дуже вас е, потурбувала. Чолов'яга махнув рукою, наче порозганяючи дим. Ну, так чи інаку, стряв я, а ми приносимо вам свої вибачення, якщо, звісно, вони вам для чогось придадуться. Двері відчинились і війшла цуцичок. Я замовк і захоплено став наглядати, як вона порається, розставляючи на столі келишки і кришталеву карафку з коньяком. Цуцичок це була така маленька білявочка з чудовим станом і довгими косами якогось платинового відтінку. Найбільше ж усім до вподоби був її симпатичний песочок трохи витягнутої форми. Власне, зате й стало професійною кличкою її питоме прізвище, коли вона почала працювати у Тарталі. «Даруйте!» – раптом озвався чолов'яга, котрого начебто щось гризло. «У вас, я бачу, не люблять зайвих запитань, але...» «Прошу», – сказав Марат, розливаючи коньяк. Чолов'яга здавався розгубленим. «Це може і не скромно запитувати, однак...» Він врешті зважився. «У фірмі, що ж, усі зобов'язані розмовляти по-українському?» Мурат поставив каравку і кивнув мені, запрошуючи до столу. Тоді подивився на клієнта. «Та, звісно», – сказав він. «А що ж дивного ви цим знаходите?» «Перебудова, коханий пане». «Перебудова». На дворі почувалось гарчання мотора. Я зістрібнув з підвіконня і підійшов до столу. А от і пан філософу власною персоною, сказав я, падаючи в глибокий шкіряний фотель. Що ж, кохані панове, тепер зайво буде і того випити. Десь за селом по той біч пагорбів по той бічі ріки, що воно темно пливла серед невпинного руху різнокаліберної машинерії і заводських корпусів, що стовпилися на лівобіччі хаотичним нагромадженням цегляних коробок, озвався далекий гудок локомотива. Я перемкнув швидкість завернув проволок. На дворі смеркало. Біля бетонової халабоди загальмував автобус. Сніг падав і падав. Я ввімкнув двірники, тоскно наслухаючи, як той звук невидимими концентричними колами розходиться понад селом і помалу у мокрій сліпій хуртовині. Настрій у мене був кепський. Я не люблю залізниць, не люблю станцій, поїздів, надто ж товарних з їхніми залізними громовкими вагонами, де на камінь задубли купи щебень або піску. І щоразу, як за річкою зивався тепловоз, переді мною поставало одне і те ж видиво. Рейки, що ж гудуть от морозу, темні селети конвою і нічне небо, підсвічене спалахами газових факелів. Кілька років тому на шосе Джалалабад-Кабул мене підібрала військова колона. Після двох місяців поневірянь я ледве тримався на ногах, а ще й був поранений, і прострелена рука торопцювалася, то знов починала боліти і гноїтися.